Ascultă Radio Logos Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Știință și Religie. Gaza dumneavoastră de astăzi seară este Părintele Grigorie, alături de care vom aborda o temă interesantă, rolul oamenilor în controversa dintre știință și religie. Grigorie, bine ați venit! Bine ne-am găsit! Părinte Grigorie, în emisiunea de săptămâna trecută am avut impresia că legați controversa mai mult de oamenii de știință decât de știință. Într-adevăr, mai degrabă, unii oameni de știință interpretează faptele din domeniul lor de cercetare într-un fel care să-l excludă pe Dumnezeu. Nici o lege descoperită de știință ca acționând în creație nu neagă existența celui care a dat-o creație. Tot ceea ce descoperă știința este adevărat, pentru că așa ar Dumnezeu să funcționeze acel ceva. Dar orice nouă descoperire ar trebui să-L ajute pe om să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și cunoscându-L mai bine, mai mare ar trebui să fie El în fața oamenilor și mai mare iubirea lor față de El. Să mă iertați, părinte, dacă mai aveți ceva de adăugat dar îndreznesc să vă întrerup pentru că am găsit în răspunsul Sfinției voastre o afirmație foarte încurajatoare pentru încercarea de a apropia punctele de vedere opuse ale științei și religiei și trebuie folosită neapărat. Ați spus, tot ce descoperă știința este adevărat. Mi se pare o declarație de mare bunăvoință din partea unui om al bisericii. Vreți să comentați mai pe larg acest enunț? Desigur. Ceea ce, cu îngăduința lui Dumnezeu, descoperă știința umană este adevărat. Căci se referă la legile date de Dumnezeu creației prin rațiunile eterne așezate în lucruri. Raționalitatea lumii create culminează în om, căci în el raționalitatea obiectivă ajunge rațiune subiectivă. Dacă lumea a fost creată pentru om, și raționalitatea lumii este pentru om, căci Dumnezeu așteaptă de la om, să descopere rațiunile sale puse în lucrurile lumii la creație. Rațiunile din lucruri conferă lumii raționalitate care nu trebuie confundată cu rațiunea lui Dumnezeu. Rațiunea este proprie persoanei și din toată creația văzută nu este prezentă decât la om. Raționalitatea lumii permite însă ca lumea să fie înțeleasă pe cale rațională de o ființă cu rațiune, precum omul. Chiar să se stabilească un schimb de informație. Părinte, mă agăți de o afirmație ca să pun următoarea întrebare. Ați spus că Dumnezeu chiar așteaptă de la om să descopere rațiunile sale puse în lucruri. Înseamnă că cercetarea științifică este un fel de invitație a lui Dumnezeu? Exact. Lumea a fost făcută pentru om și omul pentru lume. În baza poruncii lui Dumnezeu, la început toate îi se supuneau. După căderea în păcat, lumea tot pentru om continuă să existe, dar omul trebuie să-și obțină din ea cele necesare prin străduință acum. Sudoarea frunții, de care este vorba în scriptură, înseamnă și efort intelectual pentru a scăpa de spinii și pălămida la care se referă Dumnezeu, sub care se ascund la figurat toate greutățile cu care acum se confruntă omul în stăpânirea lumii, omul are de descifrat tainele creației, pe care în starea din tâi le cunoștea simplu, prin contemplația lui Dumnezeu. Știința prin care descoperă aceste taine, și tehnologia prin care încearcă să stăpânească lumea, sunt așadar binecuvântate de Dumnezeu. Cât timp omul îndreaptă aceste mijloace spre creația care i-a fost lăsată în stăpânire, chiar dacă o va stăpâni acum mai greu. Rătăcirea omului începe când le îndreaptă spre Dumnezeu. Orientate în această direcție nefirească, Mijloacele raționale la care poate recurge omul sunt și ineficiente și nebinecuvântate de Dumnezeu. De ce nu mi firească cercetarea orientată spre Dumnezeu? Un mod greșit de folosire a rațiunii omul dovedește când o orientează spre creator și spre descifrarea tainelor cu privire la modul în care acesta a făcut lumea. Rațiunea a fost dată omului ca instrument de cunoaștere a acestei lumi și ca orice instrument nu poate fi folosit la altceva decât a fost conceput. Nu este adecvată, deci, nici cunoașterii lui Dumnezeu, căci El este transcendent acestei lumi, nici începuturilor creației, căci atunci au acționat alte legi decât cele date apoi creației. Așadar, spre creație totul este îngăduit. De, știu și eu ce să zic. În ultima vreme, puterea căpătată prin cunoaștere i s-a cam urcat la cap omului, cum se zice în popor, și a început să greșească și cu cele care în principiu îi erau îngăduite. Sigur că Dumnezeu, fiind transcendent, nu are în imanent nimic de ascuns omului. Chiar cunoscând toate tainele creației imanente, omul nu poate pune în pericol poziția creatorului, nu îi se poate substitui, nu îl poate nici măcar micșora cu ceva. Nu are Dumnezeu vreo poziție de apărat în fața omului. Stăpân peste lume, omul a fost făcut chiar de Dumnezeu. De aceea, nu trebuie să se îngrijoreze omul și să facă fapte necugetate prin care îi se pare că ar dobândi această stăpânire Dar chiar simțindu-se pus stăpân peste lume Nu trebuie să creadă că o poate stăpâni altfel decât îi îngăduie Dumnezeu Și ce îi îngăduie și ce nu îi îngăduie Dumnezeu? Cât timp omul folosește ceea ce descoperă spre folosul lui Dumnezeu îi va îngădui la infinit sporirea cunoașterii creației date lui în stăpânire. Când se va folosi însă de ceea ce descoperă, într-un mod care dăunează împlinirii rostului cu care a fost chemat la existență, Dumnezeu va pune capăt acestui proces spre binele omului, pe care îl iubește într-un fel și într-o măsură de neînțeles pentru om. Nu ne-a făcut Dumnezeu ca să ajungem jucăriile diavolului. Și pot ajunge, Părinte Grigorie, oamenii de știință asemnea jucării în mâna diavolului? Când primesc propunerea vrăjmașului de a se juca de creatorul, singuri, fără colaborarea sinergică cu creatorul, cad în înșelarea strămoșului Adam, care a vrut și el să se îndumnezeiască fără Dumnezeu, tot prin cunoaștere a binelui și a răului. Nu este de mirare că au căzut într-o înșelare ca aceasta oamenii de știință. De regulă, încrezători fără limite în rațiunea limitată a omului. Iacă, a ieșit un joc de cuvinte. Însă, prin acest joc s-a spus ceva aproape dramatic. Dar în afara posibilității efectiv-obiective de a înțelege corect fenomenele, ne confruntăm în lumea oamenilor de știință și cu o rigidă și subiectivă poziție ideologică de pe care se poate respinge chiar adevărul științific dovedit, darmite adevărurile religioase. Ne aflăm în fața în ghilimele unor declarații de credință, aș spune asemănătoare celei a oamenilor religioși, dar orientată împotriva existenței lui Dumnezeu. Un citat dintr-o declarație recentă, din 1997, a unuia dintre cei mai mari geneticieni ai lumii, Leon Tin, de la Universitatea Harvard, este elogvent în acest sens. Citez: Noi ținem partea științei, în ciuda absurdităților evidente a unora dintre explicațiile ei. În ciuda tolerării de către comunitatea științifică a unor povești inconsistente luate ca atare, fiindcă ne-am luat un angajament prioritar, un angajament față de materialism. Nu metodele și instituțiile științifice ne constrâng să acceptăm explicația materialistă a lumii fenomenale, ci, din potrivă, Aderența noastră a priorică la cauzalitatea materialistă ne obligă să creăm un aparat de investigare și un set de concepte ce produc explicații materialiste, indiferent cât de potrivnice intuiției, indiferent cât de mistificatoare pentru cei neinițiați. Mai mult, materialismul este absolut. Deci nu putem să acceptăm ca un picior divin să ni se pună în prag. Am încheiat citatul. Leontine, scriind aceste lucruri, a avut cel puțin decența să scrie cu litere mari cuvintele picior divin. Dar George Wald, un alt mare biolog, laureat Nobel pentru medicină, declară cu o mândrie cinică. Nu pot nici alcătui propoziții cu cuvântul Dumnezeu. Vedeți cât de mult ne iubește Dumnezeu. Vedeți cât ne respectă El libertatea. Ne rabdă să ne folosim libertatea chiar și înfruntându-L în acest mod. Aceeași demonstrație o putem face prin cuvintele lui Prénant, care se recunoaște ateu. Citez și pe el. Materialiștii înșiși nu pot fi atei. Ei și-au dat un Dumnezeu pe care nu-l pot nega, care este, după ei, propria sa rațiune de a fi, un Dumnezeu care reprezintă totul, care este puternic, principiul al tuturor lucrurilor și creator al Universului. Materia. Am încheiat citatul. Dacă nu sunt nici măcar materialiști, atei ca prena nu rămân să fie decât nihiliști. Părinte Grigorie, de ce vine această opoziție pe viață și pe moarte a oamenilor de știință? Din neînțelegerea faptului că biserica nu obstruează progresul științific în care ei cred și pentru care trăiesc. După ce Einstein a mărturisit că omul de știință este posedat de un sentiment al cauzalității universale, Sullivan poate explica rezerva față de acceptarea creației divine astfel. Citez. Ea introduce o inexplicabilă breșă în lanțul de cauzalitate și, prin urmare, nu poate fi admisă ca parte a științei decât dacă este aproape imposibil să fie respinsă. Am încheiat citatul. Aici eu aș comenta așa. Dacă oamenii rămân rezonabili, acumularea de obiecții o va face imposibil de respins. Bernal, un alt lider al oponenților religiei, arată și el îngrijorarea oamenilor de știință dacă s-ar accepta o origine divină a lumii. Ar trebui să ne asigure o cale mai clară spre progres științific, cere el. Știința poate cerceta. Și descoperi orice Poate progresa la infinit În cunoașterea funcționării acestei lumi Chiar o poate modela În anumite limite Cât timp nu trece peste Discontinuitatea Pe care tot ea, știința O semnalează Între univers și apariția lui Este nejustificată Spaima lui Clude Citez cea mai gravă amenințare a creaționismului este că, dacă are succes, va înnăbuși cercetarea. Am încheiat citatul. Este lipsă de onestitate a pune în discuție nu dacă este adevărat sau nu, ci dacă va avea succes sau nu. Se poate concluziona că, chiar corect fiind creaționismul, trebuie ținut să nu aibă succes. Poziția este tot metafizică și despre ea Heine, nu poetul Henry Heine, ci omul de știință Heine, a scris, citez, odată ce este adoptată, ea va modela observațiile noastre științifice și cele logice în loc să se lase modelată de ele. Aceasta înseamnă că, în ansamblu, Concepția noastră metafizică are prioritate asupra crezurilor noastre științifice sau logice, așa încât, dacă vor fi provocate, acestea i se vor supune și nu invers. Am încheiat citatul. Același Walt, amintit mai sus, spune explicit că este lipsit de rațiune a merge unde duc dovezile dacă prin ele s-ar ajunge la supranatural. Iar o asemenea poziție este exemplul suprem de angajare metafizică față de materialism. Ce le-ați spune, părinte Grigorie, foștilor colegi de știință? Bom a oferit o cale prin care o persoană își poate depista presupunerile metafizice ascunse. Reacția la confruntarea cu ideea cea prea originală. Dacă trece printr-o tulburare, persoana respectivă trebuie să devină conștientă de, citez, caracterul prezumtiv al multor caracteristici ale propriei sale gândiri, caracteristici pe care nu le-a pus la îndoială până atunci. Am încheiat citatul. De aici se învață ceva despre propria poziție, și motivele pentru care este îmbrățișată și susținută slăbiciunea și dezavantajele propriei poziții, limitările științei, nevoia de toleranță față de pozițiile altora. Părinte Grigorie, ați menționat nevoia de toleranță față de pozițiile altora, dar și oamenilor bisericii li se reprojează intoleranța. Nu retrag ceea ce am spus săptămâna trecută despre cercurile religioase, cum că ar fi mai pașnice, cel puțin ca ton al discuțiilor, cât timp participă la discuție, dar adaug că ar putea fi mai exclusiviste, comparativ cu cele științifice, adică să se retragă primele din discuție. Exclusivismul oamenilor bisericii are însă și întemeiere scripturistică, este un fel de răspuns la o poruncă. Citez pe Sfântul Apostol Pavel, care în versetul 17 al capitolului 16, din epistola către romani, spune Și vă îndemn, fraților, să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei! Și chiar Mântuitorul în Evanghelia lăsată de Sfântul Apostol Matei Spune despre cel care nu ascultă de biserică să sfieție fie ție ca un păgân și vameș Ori cu păgânii și cu vameși, evreii avrau poruncă să nu se amestece Iată de ce oamenii bisericii pun capăt discuțiilor sterile Înainte de a ajunge până în pânzele albe Noi vom discuta însă îndelung pe această temă în emisiunile viitoare. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această seară. Se încheie emisiunea noastră. Vă așteptăm și miercurea viitoare, la ora 19.30, doar la Radio Logos. Până atunci, să aveți o inimă bună!